16. Так видавалося, що побачивши Цкуру, Ері зовсім не зрозуміла суті того, що трапилося. З її обличчя зник попередній вираз, і воно стало порожнім. Жінка підняла сонячні окуляри на чоло і мовчки дивилася на Цкуру. Вона повертається з дітьми з пообідньої прогулянки, а тут біля чоловіка стоїть якийсь японець. Вона бачить його вперше. Молодшу доню Ері тримала за руку. На вигляд дитині було років три. Збоку стояла трохи старша дівчинка, десь на два-три роки. Обидві були вбрані в сукенки з однаковим китковим візерунком, взуті в однакові пластмасові сандалі. Двері залишилися відчиненими. На дворі енергійно гавкав пес. Едвард висунув над двір голову і прикрикнув на пса. Той одразу вмовк і ліг на ганку. Доньки, наслідуючи маму, стояли і дивилися на цкуру із зімкненими устами. Чорна не дуже змінилася, відколи скоро бачив її в останні 16 років тому. Колишнє враження повновидості з часів школи відступило, і на його місці з'явився прямий красномовний силует. Із юних літ вона була міцною та впертою, але тепер відкритий ясний погляд надавав їй вдачі враження самоаналізу. Видно, що ці очі бачили багато яскравих моментів. Уста міцно стулені, на обличчі здорова засмага. Чорне густе волосся прямо спадало до плечей, спереду перехоплене шпилькою, аби не падало на чоло. Перса стали ще більшими, ніж колись. На блакитну однотонну бавовняну сукню Ері накинула кремову шаль, на ногах мала білі теніски. Чорна обернулася до чоловіка, наче шукала в нього пояснення, але Едвард нічого не сказав. Лише дрібно похитав головою в боки. Вона ще раз поглянула над Скуру, тоді ледь закусила губу. Скуру бачив перед собою повну здоров'я жінку, яка проживала зовсім інше життя, ніж він. Не міг не відчути гостро його вагомості. Маючи Ері перед очима, він врешті-решту свідомив, яку вагу мають 16 років життя. У світі є речі, які можна передати лише через образ жінки. Тоді обличчя чорної ледь скривилося, губи здригнулися як хвиля, а тоді вигнулося в один бік. На правій щуці з'явилася маленька ямка. Правильніше сказати, це не ямка, а заглиблення, яке Ері завжди наповнювала веселою парчинкою. Скоро добре пам'ятав цей вираз. Він з'являвся в неї на обличчі завжди перед тим, як з уст мала зійти якась іронічна фраза. Але зараз вона не мала наміру іронізувати. Просто вибудовувала гіпотезу, підбираючись здалеку. «Скуру?» – вона нарешті озвучила своє припущення. Скуру кивнув. Тоді вона притиснула до себе малу донечку. Так, наче хотіла вборонити її від загрози. Це була її перша реакція. З поглядом, зверненим на цкуру, дівча притислося до ніг матері. Старша нерухомо стояла трохи оподалік. Едвард стояв біля неї, ніжно гладячи її голівку. Старша мала русяве волосся, а менша – чорне. Усі п'ятеро стояли так без руху, не кажучи й слова. Едвард гладив русяву дівчинку по голові, чорна обняла чорняву за плечі, а навпроти них стояв цкуру сам самісінький. Усі наче завмерли для картини з такою композицією – у центрі з чорною. Вона, а точніше її фігура, була стрижним у цій рамці. Першим з місця зрушила чорна. Спочатку відпустила доньку, зняла окуляри з чола і поклала на стіл. Потім взяла з рук чоловіка горнятку і відпила ковток холодної кави. Тоді скривилася. Здавалося, вона гаразд не зрозуміла, що випила. «Зробити кави?» – спитав японською Едвард дружину. «Так, дякую», – відповіла чорна, не глянувши в його бік. Тоді сіла за стіл. Едвард знову пішов до кововарки, вімкнув її і загрів каву. Сестрички, за маминим прикладом, сіли на лавці під вікном. Обидві просто дивилися на цкуру. «Це справді ти?» – спитала тихо Чорна. «Справді?» – відповів Цкуру. Вона примружила очі, пильно вдивляючись йому в обличчя. «У тебе такий вид, наче ти побачила привида», – мовив Цкуру. Він сказав це жартома, але навіть йому ці слова зазвучали не як жарт. «Ти змінився», – сказала Чорна пересохлим голосом. «Це кажуть усі, з ким я довго не бачився. Дуже схуд, дуже подорослішав. «Це, мабуть, тому, що я справді став дорослим», – сказав Цкуру. «Може, й так», – відповіла Чорна. «А ти майже не змінилася». Вона легенько хитнула головою, але нічого не промовила. Її чоловік приніс каву і поставив на стіл – у маленькому горняті, що скидалося на роботу її авторства. Чорна поклала туди ложку цукру, розмішала й обережно відпила ковток паруючої кави. «Я візьму дітей і з'їжджу з ними до міста» сказав Едвард похідним голосом. «Нам уже треба закупити продуктів і заправити машину». Чорна обернулася до чоловіка і кивнула. «І справді, ти зробиш це?» «Так, тобі щось купити». Вона мовчки похитала головою. Едвард поклав до кишені гаманця, узяв ключ, який висів на стіні, і сказав до щось фінською мовою. Ті зраділи і підхопилися з лавки. Скоро розчув слово «айскрім». Напевно, батько пообіцяв купити їм у місті Морозива. Скуру з чорною стояли на ганку і дивилися, як Едвард із доньками сідає у фургон Рено. Чоловік відчинив задні двостулкові від двері і коротко свиснув. Пес радісно заскочив усередину і вмостився у багажнику. Едвард висунув голову з вікна і помахав рукою. Біле Рено зникло за деревами. З ганку вони ще трохи дивилися в той бік, куди рушили авто. «Ти приїхав цим гольфом?» – спитала чорна і показала на синє авто, яке стояло трохи віддалік. «Егеш, із Гельсінкі. А чому ти приїхав до Гельсінкі? Щоби з тобою зустрітися? Чорна примружила очі і вдивлялася у цкуру, мовби старалася розгадати якусь хитромудру фігуру. Ти спеціально прилетів до Фінляндії, аби зустрітися зі мною лише для того? Так. Це після 16 років мовчання у її голосі бриніла прикрість і здивування. Правду кажучи, це не я, а моя дівчина. Вона сказала, що настала пора з тобою зустрітися. На губах чорної знову з'явився знайомий вигин, У голосі зачулися смішливі нотки. «Цікаво. Твоя дівчина сказала тобі, що пора зі мною зустрітися, і ти береш та й сідаєш у літак, прилітаєш з апломбом у Фінляндію. Не домовляєшся про зустріч, не присвідчуєшся, чи справді зможеш зі мною зустрітися». Скоро мовчав, чо вандалі поторохкував, вдаряючись об хвилеріз, хоча не видавалося, що бездіймалися хвилі, і вітер був легенький. Я подумав, що ти не захочеш зі мною бачитися, якщо я скажу про це наперед. «Та ти що?» – здивувалася чорна. «Хіба ж ми не друзі?» «Колись так, а зараз я не знаю». Вона безгучно зітхнула, дивлячись на озеро, що проглядало за деревами. «Дві години вони точно будуть у місті. Ходімо, поговоримо». Вони зайшли в хату і сіли за стіл одне навпроти одного. Вона зняла шпильку, волосся впало на чоло. Так вона стала більше подібною на давню чорну. «Я маю до тебе одне прохання», – сказала чорна. «Можеш уже не називати мене чорною. Називай мене Ері. юдзукі також не називай білою. Ми вже не хотіли б так називатися». Ці імена вже в минулому, так? Вона кивнула. «А я можу далі бути Цкуру?» «Ти завжди був і будеш Цкуру», – сказала Ері і тихо засміялася. «Мені не заважає. Скуру творець, безбарвний Цкуру Тадзакі». «У травні я їздив у Нагою і зустрічався із синім, а потім із червоним», – сказав Цкуру. «Я можу їх і далі називати синім та червоним». «Можеш, називай справжніми іменами лише мене та Юдзу». «Юдзу» – скорочена пестлива форма імені Юдзукі. З кожним із них зустрівся і мав розмову, не дуже довго. «І як вони?» «Наче все гаразд», – сказав Цкуру. «Робота також іде непогано». У нашій старій добрій нагої синій упевнено і стабільно продає лексуси, а червоний так само упевнено і стабільно вирощує воїнство бізнесу? Саме так. А що чувати в тебе? Усе вдається. Та потроху, сказав Цкуру. Працюю в Токіо в залізничній компанії. Робота полягає у спорудженні залізничних станцій. Так, до мене доносило вітром такі вістки, що Цкуру Тадзакія невтомно будує станції в Токіо, сказала Ері, і має мудру дівчину. «Ну, це наразі. Тобто, ти ще неудружений, так?» «Так. Ти завжди ходиш власними дорогами». Скоро промовчав. «А про що ти з ним говорив там, у нагогі?» – спитала Ері. «Ми говорили про те, що трапилося між нами 16 років тому, і про те, що трапилося за ці 16 років. А ти з ними зустрічався також тому, що тобі так сказала твоя дівчина?» Скоро кивнув. Вона вважає, що я мушу дати собі раду з кількома речами, повернувшись до минулого. Якщо я цього не вченю, то не звільнюся. Вона відчуває, що ти живеш із якоюсь проблемою. Так, вона відчуває. І думає, що це може зашкодити вашим відносинам. Напевно, сказав Цкуру. Ері взяла горня в долоні, аби відчути його тепло. Тоді знову відпила ковток. Скільки їй? На два роки старша за мене. Ері кивнула. «Еге, мені також здається, що матимеш кращі стосунки з жінкою старшою за тебе». «Може й так», – казав Цкуру. Обоє замовкли. «Кожен живе, обтяжений якимись речами», – нарешті порушила мовчання Ері. «Щось одне пов'язане з іншим. Коли тобі здається, що ти вже дав собі раду з чимось одним, то вилазить інше. Гадаю, що звільнитися може бути не так легко. Чи тебе візьмемо, чи мене». «Напевно, звільнитися не так легко, однак залишати проблему в невизначеному стані також, мабуть, недобре», – сказав Цкуру. «Спогади можна затерти, але історії – ні. Так каже моя дівчина». Ері піднялася, підійшла до вікна і відчинила його. Тоді повернулася до столу. Вітер гойдав фіранки, чулися неритмічне торохкання човна. Ері забрала з чола неслухняне пасмо волосся, поклала обидві руки на стіл, а тоді сказала. Але бувають і настільки затерті спогади, що вже нічого не побачиш. Я не маю наміру нічого відшкрябувати. Це не є моєю метою. Я тільки хочу пересвідчитися, наскільки вони затерті». Ері подивилася на свої руки, що лежали на столі. Вони стали значно більшими і грубішими, ніж колись. Довгі пальці, коротко обрізані нігті. Цкуру уявив собі, як Ері крутить гончарний круг. «Ти сказала, що я дуже змінився», – почав Цкуру. «Я також так вважаю». Після того, як мене вигнали з групи, п'ять місяців я жив лише з однією думкою – вмерти. Я справді і всерйоз думав лише про це. Не міг думати ні про що інше. Я не хотів би здаватися пішномовним, але мені видається, що я справді був на межі. Дійшов до самого краю, заглянув досередини і прикипів поглядом. Але потім якось зміг повернутися до світу. А тоді я міг справді вмерти. Зараз, коли про це думаю, то розумію, що у мене було щось негаразд із головою. Не знаю, як це по-науковому називається, емоційний зрив, може, депресія. Тоді зі мною не все було добре. Це точно. Незважаючи на це, сум'яття я не відчував. Я мислив ясно. Усе було ідеально тихо, без жодного шуму. Дуже дивний стан, якщо зараз пригадувати. Скоро продовжував, дивлячись на безмовні пальці Ері. Після тих п'яти місяців моє обличчя стало зовсім іншим. Комплекція також змінилася настільки, що я не міг носити свого старого одягу. Коли дивився у дзеркало, мені видавалося, що мене запхали в іншу оболонку. Хто знає, може, я саме тоді просто переживав такий період у житті. Період, коли з головою не все добре, коли змінюється обличчя і тіло. А спусковим гачком для цього став той факт, що мене викинули з групи. Після цієї події я зробився зовсім іншим. Ері мовчки слухала його розповідь. Скоро продовжив. «Навіть не знаю, як сказати, ніби ти зненацько опинився за бортом корабля у нічному морі». Сказавши це, скоро усвідомив, що повторює слова Червоного. Він передихнув і продовжив. «Я не знаю точно, чи то мене штовхнули, чи може я сам випав. Але човен пливе далі, а я у темній холодній воді дивлюся, як далніють його вогні. На кораблі ніхто з команди і пасажирів не знає, що я випав у море. Навколо немає нічого, за що можна було б ухопитися». Страх, із того часу я й досі ношу із собою страх опинитися самому в нічному морі, відкинутим невідомо за яку провину. Мабуть, через це я розучився близько сходитися з людьми, завжди залишаюся на певній віддалі. Він розвів руки над столом на відстань 30 сантиметрів. Звичайно, може, мені це властиво від природи, може, у мене була тенденція встановлювати буферну зону у стосунках з іншими, але коли ми вчилися разом у ліцеї, я зовсім про це не думав, наскільки пам'ятаю. Хоча тепер це видається такою давниною. Ері приклала долоні до і повільно їх потерла, наче вмивалася. «Ти хочеш знати, що трапилося 16 років тому? Всю правду?» «Так, я хотів би знати», – сказав Цкуру. «Але перед тим хочу прояснити справу. Я не зробив нічого поганого Білі, тобто Юдзу». «Звичайно, я знаю», – сказала Ері і перестала терти обличчя. «Ти не міг би її зґвалтувати, це зрозуміло». Але ж спочатку ти їй повірила, як повірили сині із червоним. Ері похитала головою. «Ні, я не вірила в це з самого початку. Не знаю, що думали тоді хлопці, але я не вірила. Ти ж на таке нездатний, хіба ж не так? Тоді чому? Чому я за тебе не вступилася? Чому я вирішила викинути тебе з групи, дослухаючись до Юдзу? Ти це хочеш знати?» Скуру кивнув. «Та тому що я мусила її оберігати», – сказала Ері. Для цього треба було з тобою порвати. Я не могла оберігати з одного боку тебе, а з іншого юдзу. Я мусила стовідсотково стати на чийсь бік і стовідсотково кимось пожертвувати. Тобто у неї були настільки глибокі душевні розлади? Так, настільки глибокі. Вона довела себе до страшного стану. Хтось мусив її оберігати, і цим кимось могла бути лише я. Чому ти мені цього всього не пояснила? Ері кілька разів повільно похитала головою. Чесно кажучи, тоді я не мала ні сили, ні можливості на такі пояснення. Отже так, Цкуру, вибач, але чи міг би ти вдавати, що зґвалтував Юдзу? Зараз ми мусимо так зробити. З Юдзу також щось недобре діється і ми маємо уникнути найгіршого. Я потім це залагоджу, але поки що трохи потерпи, гаразд, років зо два. Я не могла тобі такого сказати. Вибач, але ти мусив дати собі раду сам. Настільки все було критично. І ще додам, що Юдзу справді зґвалтували. Скоро вражено глянув на Ері. «Хто?» Ері ще раз хипнула головою. «Невідомо, але я точно знаю, що Юдзи примусила до статевих зносин проти її волі, і то грубою силою. Адже вона завагітніла. Юдзу заявила, що це ти її зґвалтував. Дуже недвозначно сказала, що це був Скоро Тадзакі. Всі обставини розповіла настільки детально, що аж плакати хотілося. Навіть якщо в глибині серця я і знала, що ти не міг би такого зробити». «Завагітніла?» «Так, у цьому можеш не сумніватися. Ми разом ходили на обстеження до гінеколога. Звісно, не до її батька, а в іншу клініку». Скоро зітхнув. «І що було далі?» «Було всяке, а наприкінці літа в неї стався викидень. Та й по всьому. Це точно не була вигадана вагітність. Вона справді завагітніла і справді мала викидень. Я можу це підтвердити». «Якщо вона мала викидень, то вона...» «Так, вона вирішила народити цю дитину і була готовою виховувати її сама». Юдзу беззастережно була проти аборту. За жодних обставин вона не здатна була на вбивство живої істоти. Ти, напевно, і сам це знаєш. Вона ж була і проти абортів, які робив у клініці її батько. Ми про це часто дискутували. А інші знали про її вагітність та викидень. Знала я, знала також її старша сестра. Вона вміє тримати язик за зубами. Також вона знайшла необхідні гроші. Крім нас, більше ніхто не знав. Ані її батьки, ані синній та червоний. Це було суворою таємницею між нами трьома. Тепер я можу її розкрити, особливо тобі. І Юдзу стверджувала, що це був я. Дуже чітко, сказала Ері. Скуро примружив очі і тривалий час не зводив погляду з горнятка у руках Ері. Але я не розумію, чому з'явилася така історія, чому вона сказала, що це я, я не бачу ані найменшої підстави. Ну, я також цього не можу сказати, мовила Ері. «Можуть бути різні причини, але жодна не видається переконливою, не піддається поясненню. Однією з таких імовірних причин може бути те, що ти мені подобався. Це могло стати спусковим гачком». Скоро вражено поглянув на Ері. «Я тобі подобався?» «А ти не знав?» «Звісно, ні, і не здогадувався. Губи Ері ледь вигнулися. «Зараз я вже можу це сказати. Ти мені завжди подобався, дуже приваблював. Просто кажучи, я була в тебе закохана». Звісно, я не могла в цьому зізнатися і тримала це в глибині душі. Цього не помічали ні синій, ні червоний, але Юдзу, звісно, все бачила і розуміла. Є такі речі, яких не сховаєш перед жіночим зором. Я зовсім цього не зауважував. Бо ти дурний. Кажучи це, Ері приклала вказівний палець до скроні. Ми ж так довго були разом, я ж подавала тобі знаки. Путь, хто, у кого є хоч якісь мізки, одразу здогадався б. Цкуру задумався, що ж то були за знаки, але нагадку нічого не спадало. «Після школи я часто просила тебе пояснити мені математику», – сказала Ері. «Тоді я почувалася щасливою». «Але інтегралів та диференціалів ти зовсім не розуміла», – сказав Цкуру. Потім раптом згадав, як Ері інколи червоніла. «Ой, ти маєш рацію, я такий бовдур». Ері сказала з усміхом. «Щодо цих справ, то так, а тебе вабило до Юдзу». Скоро хотів щось відповісти, але Ері його зупинила. Не треба нічого говорити. Не лише тебе. До неї всіх вабило. Це ж правда. Вона була такою гарною, такою чистою, як Білосніжка із мультфільмів Діснея, а я ні. Поки поруч була Юдзу, я могла отримати хіба роль самих гномиків. Та це нічого. Ми дружили з нею ще із середньої школи. Не було іншої ради, як до такої ролі пристосуватися. Тобто Юдзу мене приревнувала? Бо я тобі подобався. Ері похитала головою. Хто знає, можливо, це було однією з прихованих причин. Більше нічого не можна стверджувати. Я не дуже знаюся на всіляких психоаналізах. Але Юдзо до кінця твердо вірила, що це з нею трапилося. Що в токійському помешканні ти грубо позбавив її невинності. Для неї це стало остаточною версією правди. І залишалося непохитним до самого кінця. Я й зараз не можу збагнути, звідки взялася така фантазія. Чому так було перероблено? Думаю, що цього вже ніхто не розгадає. Мабуть, певні уявні речі значно реалістичніші і сильніші, ніж справжня реальність. Мені було тебе дуже шкода. А Юдзе не відчувала до мене інтересу, як до хлопця? Ні, коротко та ясно відповіла Ері. Юдзе не відчувала такого інтересу до жодного хлопця. Скоро звів брови на перенісі. Тобто вона була гомосексуальною? Ні, не була. У неї зовсім не було такої схильності. Це безсумнівно. Просто Юдзу віддавна відчувала відразу до всього, що пов'язане із статевими справами. Може, навіть страх. Я не знаю, звідки це у неї взялося. Зазвичай ми були надзвичайно щирими у своїх розмовах, але майже не торкалися того, що пов'язане зі стосунками з протилежною статтю. Я доволі відкрита до такого, але Юдзу відразу змінювали тему розмови, коли про це заходила мова. І що було після викидня? Юдзу подала заявку на академвідпустку. Не могла показатися на люди в такому стані. Обґрунтувала погіршенням здоров'я. Зачинилася вдома і майже не виходила на двір. Потім у неї розвинулася сильна анорексія. Вона вертала їжу, а те, що залишалося, вимивала клізмами. Могла дійти до фатального кінця. Її записали до психіатра і так якось вилікували від анорексії. На це пішло десь півроку. Якийсь час було настільки погано, що вона важила значно менше, ніж 40 кілограмів. Юдзу була схожою на Мару, але спільними зусиллями її вдалося повернути до людської подоби. Я також робила, що могла. Щодня приходила до неї, розмовляла, підбадьорювала. І врешті, після однорічної академвідпустки, вона продовжила навчання в музичній академії. Не знаю, чому в неї розвинулася анорексія. Дуже просто. Вона хотіла позбутися менструації, сказала Ері. Якщо скинути вагу до мінімуму, менструації припиняться. Вона цього прагнула. Вона не хотіла щиро вагітніти і, напевно, хотіла перестати бути жінкою. Думала, навіть позбутися матки, як би могла. Дуже загрозлива ситуація, сказав Цкуру. Так, дуже загрозлива. Тому мені не залишалося нічого іншого, як тебе відрубати. Мені було тебе, направду, щиро шкода, і я розуміла, що завдаю тобі страшних мук. Та й мені також було хірко не бачитися з тобою. Я не брешу. Тіло аж рвалося від болю. Я вже казала, що я тебе любила. Ері замовкла і дивилася на свої руки, чекаючи, поки вляжуться забурені почуття. Після паузи продовжила. Але я мусила поставити її на ноги. Тоді це було для мене першочерговим завданням. Нюдзу мала серйозні проблеми, які могли навіть забрати в неї життя. Вона мене потребувала, а ти вже мусив сам доплисти до берега через темне нічне море. «Я знала, що ти зможеш, що ти матимеш силу». Вони двоє замовкли, листя тремтіло на вітрі і хлюпотіло, як легенькі бриджі. Першим порушив тишу Цкуру. Отже, Юдзу одужала від анорексії та завершила навчання. Що було далі? Вона ще продовжувала раз на тиждень ходити до психіатра, але загалом майже повернулася до нормального життя. Принаймні перестала бути схожою на Мару, однак уже не була такою, як раніше. На цьому Ері вдихнула, добираючи слова. Тоді повернулася до розповіді. Юдзу змінилася. З її серця витекло багато всякого і водночас вона стрімко втрачала інтерес до зовнішнього світу. Також зовсім перестала цікавитися музикою. Дивитися на це збоку було гірко, але дітям Юдзу і надалі любила викладати. Цей запал у ній не згас. Навіть коли так охляла, що ледве вставала з ліжка, навіть тоді, коли була в страшному психологічному стані, Юдзу ніколи не пропускала щотижневих фортепіаних занять із дітьми у нашій школі при церкві. Цю волонтерську діяльність вона продовжувала невідступно. Гадаю, що саме це стало живчиком, що допоміг Юдзу видряпатися з дна, інакше вона не вижила б. Ері обернулася назад і глянула на небо над деревами. Тоді знову подивилася в обличчя – небо, що було вкрите тонкими хмарами. «Однак на ту пору Юдзу перестала безостежно тісно зі мною спілкуватися», – мовила Ері. «Вона казала, що дуже мені вдячна за те, що я віддала їй так багато часу і сили». Я й справді думаю, що вона була вдячною за це. Однак разом із тим інтерес до мене вона також втратила. Я щойно згадувала, що Юдзу майже до всього втратила інтерес, і я також стала однією із майже всього. Мені було важко це прийняти, адже багато років вона була моєю найкращою подругою, і я дуже її цінувала. Але це правда, я перестала їй бути потрібною. Ері задивилася в якусь уявну точку на столом, тоді додала. Юдза перестала бути білосніжкою, а може втомилася нею бути, та й я також трохи втомилася бути сімома гномиками. Напівсвідомо Ері взяла горнятку в руки, потім поставила його на стіл. У кожному разі, на ту пору наша чудова група, уже з чотирьох без тебе перестала функціювати так добре, як колись. Усі ми закінчили університети і зайнялися власними справами. Само собою ми вже не були старшокласниками. Гадаю, ти розумієш, нас зранило те, що ми тебе відкинули. Цкуру нічого не казав, але пильно продовжував слухати. Ти хоч і зник, але завжди був із нами. «Ері, я ще хотів би більше знати про тебе», – сказав Цкуру. «Спочатку скажи мені, як ти сюди потрапила». Ері примружила очі, трохи схилила голову вбік. Чесно кажучи, починаючи із 18-19 років і аж до закінчення університету, моє життя крутилося навколо Юдзу. Коли я схаменулася, то побачила, що мене майже не лишилося. Я хотіла мати роботу, пов'язану з писанням. Я завжди любила писати. Хотіла спробувати себе в прозі чи поезії. Пригадуєш?» Скоро кивнув. Ері завжди носила із собою товстий зошит і записувала в ньому те, що спадало їй на думку. Але після вступу до університету я зовсім не мала на це часу. Доглядаючи Юдзу, ледве давала собі раду з домашнім завданням. В університеті я зустрічалася з двома хлопцями, але нічого не вдалося ні з одним, ні з іншим. Я навіть не могла як слід сходити на побачення, адже треба було допомагати подрузі. Нічого не вдавалося. Я зупинилася, озирнулася і подумала, що я тут до дідька роблю. Не бачила мети життя. Почала втрачати впевненість у собі, адже у мене ніде не було результатів. Звісно, Юдзо було важко, але мені також доволі нелегко. Погляд Ері звузився, очі дивилися кудись у далечінь. І тоді товаришка зі школи запросила мене у ончарний гурток. Напівжартома я взяла і пішла, і це виявилося саме тим, чого я так довго шукала. Крутячи гончарний круг, я по-справжньому змогла із собою примиритися. Зосередившись лише на ліпленні, забула про різні інші речі. З того дня я не уявляла себе без гончарства. В університеті гончарство було для мене лише захопленням, але потім я вирішила рухатися в цьому напрямі далі. Після університету рік вчилася, підробляючи на життя, а потім змогла вступити на факультет прикладного мистецтва Інституту мистецтв. Прощавай літературу, вітай, гончарство! Там у майстерні познайомилася з Едвардом, який тоді приїхав із Фінляндії до нас вчитися. Після всіляких перепитій ми одружилися і я переїхала сюди. Дивовижно, правда? Якби товаришка не запросила мене до себе в гурток, зараз я жила би зовсім інакше. Чи ж не так? У тебе наче талант. Сказав Цкуру і вказав на полиці. «Я не професіонал у цій справі, але відчуваю сильний дух, коли дивлюся на твої вироби, беру їх у руки». Ері усміхнулася. «Не знаю, як там талант, однак мої речі тут непогано продаються. Хоча великих грошей не заробиш, але дуже приємно, що твої вироби комусь потрібні». «Розумію», – сказав Цкуру. «Я ж також людина ремесла, хоча наші вироби трохи відрізняються». Ми відрізняємося, як залізнична станція від Тареля. У нашому житті потрібне і те, і інше. Звісно, погодилася Ері. Тоді зробила паузу, над чимось розмірковуючи. Усмішка на устах потрохи блідла. Мені тут подобається. Мабуть, у цій землі спочинуть мої кості. Уже не повернешся до Японії. Я отримала тутешнє громадянство, навчилася непогано говорити фінською. Зима у Фінляндії довга, зати тоді, тут добре читається. Може, мені самі захочеться щось написати. Діти тут усе знають, мають друзів. Едвард дуже добрий чоловік. Його родина до мене гарно ставиться. Робота також налагодилася. Крім цього, тебе тут потребують. Ері підняла голову і пильно поглянула на цкуру. Я постановила залишитися тут назавжди тоді, коли довідалася про вбивство Юдзу. Мені зателефонував синій. Я сама була вагітна старшою дитиною, тож не змогла прилетіти на похорон. Було невимовно гірко, серце розривалося від болю. Що Юдзу невідомо де жорстоко замордували, спалили і тепер вона стала попилом, що вже ніколи її не побачу. І тоді я вирішила, якщо народиться дівчинка, дам їй ім'я Юдзу і до Японії вже не повернуся. «Он як, то старшу назвали Юдзу?» «Юдзу Куроно Гайтанен», сказала Ері. Принаймні, у звучанні її імені живе частинка нашої Юдзи. Але чому вона вирішила перебратися до Хамамацу? Вона поїхала туди невдовзі після того, як я оселилася у Фінляндії. Причини я не знаю. Ми листувалися, але Юдзи ніколи цього не пояснювала. Писала лише, що у зв'язку з роботою перебирається до Хамацу, Я гадаю, що і в Нагої для неї знайшлася би відповідна робота. Та й розпочинати нове життя у незнайомому місті для неї дорівнювало самогубству. Юдзу задушили у її помешканні у Хамаматсо мотузкою для одягу. Скоро знайшов таке повідомлення у скороченій версії газети та старих номерах журналів. Шукав інформацію також в інтернеті. Це не був грабунок. Гаманець із грішми, який лежав на видноті, залишився на місці. Не знайшли також слідів насильства. У помешканні панував влад, слідів опору видно не було. Сусіди на поверсі жодних підозрілих звуків не чули. У попільничці лежало кілька недопалків цигарок із ментолом, але вони належали Юдзу. От скоро мимовільно викривалося обличчя. То вона курила? Гаданий час злочину – з десятої вечора до глибокої ночі. З вечора й до ранку наступного дня падав холодний, як на травень, дощ. Тіло знайшли на третій день під вечір. Три дні Юдзу лежала отак у кухні на підлозі з вінілової плитки. Мотиви вбивства залишилися нерозгаданими. Хтось уночі пробрався до помешкання, безшумно задушив жертву і зник, нічого не взявши. Двері автоматично замикалися, на них висів ланцюг. Невідомо також, чи жертва сама відчинила їх зсередини, чи злочинець мав копію ключа. Мешкала сама. На думку співпрацівників та сусідів, у неї нікого не було. Окрім того, коли мати та сестра приїжджали до неї з Нагої, Юдзу завжди бачили саму. Мовчазна та спокійна жінка одягалася скромно. Віддана роботі серед учнів мала авторитет, однак поза цим ні з ким не підтримувала якихось контактів. Ніхто не міг сказати, для чого комусь знадобилося її задушити. Поліція навіть не змогла визначити потенційного злочинця, і розслідування справи забуксувало. Повідомлення в газетах також щоразу ставали коротшими, річали і врешті зникли. Сумний і самотній до болю випадок, як холодний дощ, що лє до світанку. Її переслідував злий дух. Промовила Ері приглушено. Мог би, звірялася. Не відступаючи ні на крок, він дихав їй у спину своїм холодом і поступово заганяв у свої лабети. Інакше пояснити того всього я не можу. Візьмемо тебе, чи анорексію, чи те, що трапилося в хамамацу. Я не хотіла говорити цього вголос, тому що висловлене могло би стати реальністю. Тому тримала це в собі аж дотепер. Але зараз уже можна, адже невідомо, чи ми ще колись побачимося. Запам'ятай добре. Це був злий дух, або щось дуже близьке до Злого Духа, а Юдзу не змогла його відігнати. Ері глибоко зітхнула і перевела погляд на руки, що лежали на столі. Руки тремтіли так, що аж було видно неозброєним оком. Скоро відвів очі і поглянув за вікно між тріпотливі фіранки. У кімнаті запала гнітюча тиша, сповнена глибокого жалю. Безсловесні думки були важкі і самотні, як допотопний льодовик, що скоротить землю і виворює глибокі озера. Пам'ятаєш, роки проще Ференса ліста, там була п'єса, яку Юдзу часто грала, сказав цкуру після тривалого мовчання, аби прорвати тишу. Лімайдюпей, звісно, пам'ятаю, відповіла Ері. Я й зараз її інколи слухаю. Хочеш послухати? Скуру кивнув. Ері встала і підійшла до маленької стереустановки на столі, витягла із тосу компакт диск і вставила у програвач, із колонок залунала Лімайдюпей, проста одноголосна мелодія, яку ніжно грають однією рукою. Обоє знову сіли одне навпроти одного за стіл і мовчки дослухалися до мелодії. Тут, на березі озера у Фінляндії, вона звучала трохи інакше, ніж у токійському помешканні. Однак і на грамплатівці, і на компакт-диску музика була однаково прекрасною. Скоро уявив Юдзу, коли вона виконувала цю п'єсу у вітанні свого дому. Зігнувшись над клавішами, заплющивши очі, ледь розтуливши губи, вона шукала слів, яких не можна передати звуком. У такі моменти дівчина залишала власне тіло, вона була десь у іншому місці. П'єса закінчилася і після невеличкої паузи залунала наступна – дзвони Женеви. Ері стишила гучність колонок за допомогою пульта управління. «Трохи інакше виконання, ніж те, що я слухаю вдома», – сказав Цкуру. «А хто грає?» «Лазар Берман. Я ще не чула його інтерпретації». «Я сказав би, що його виконання трохи естетизованіше». Це виконання також чудове, але звучить більше величів фортепіальних сонат Бетховена, ніж музикою ліста. Ері усміхнулася. Це Альфред Брендель, тому, може, і не скажеш, що виконання естетизоване. Альфред Брендель народився в 1931 році, австрійський піаніст. Проте мені подобається. Може я просто звикла, бо слухаю його вже давно. Юд зіграла п'єсу надзвичайно гарно, з чуттям. Так, вона дуже добре грала п'єси такої довжини, а ось у довших творах їй бувало бракло сили, але у кожної людини є свій чар, і навіть зараз її життя витає у таких променистих п'єсах. Коли Юдзу вчила дітей гри на фортепіано, ткуру із синім зазвичай грали з хлопцями в футбол на невеликому шкільному подвір'ї, ділилися на дві команди і забували голи у ворота суперника, замість воріт використовували картонні пачки. Під час гри Скуру з я слухав звуки вправ на фортепіано, що долинали з вікон. Про майнулий час гострим ножем проштрикнув йому серце. З'явився безгучний срібний біль, який перетворив хребет на людяний стовп. Біль не слабшав, не зникав. Скуру затамував віддих, заплющив і витримував біль. Альфред Брендель продовжував бездоганно гру. Закінчився рік перший – Швейцарія, та почався рік другий – Італія. І тоді він нарешті зміг усе прийняти. Скуру Тадзаки найглибшою частиною душі зрозумів – людські серця єднає не просто гармонія. Глибоко єднають їх радше рани. Серця пов'язані болем, пов'язані крихкістю. Тиша ховає гіркий крик, прощення настає за пролитою кров'ю, прийняття приходить до нас крізь біль втрати. Ось що лежить в основі справжньої гармонії. «Знаєш, Цкуру, нас справді і зараз живе у багато чому навколо», – видушила Еріх Хрипко з тамтого кінця столу. Я відчуваю. У відлунні, у промінні, у формах, у багатьох-багатьох. Ері не доказала і затулила обличчя руками. Скоро не зрозумів, вона чи ні. Якщо так, то зовсім не чутно. Під час гри у футбол Ері з червоним будь-якою ціною намагалися вберегти заняття білої від малих шибеників. Читали книжки, бавилися, виходили з дітьми на двір співати пісень. Але зазвичай вони програвали. Діти не втомлювалися приходити і заважати знову. Це заняття було для них цікавішим, ніж усі решта. Було смішно спостерігати за відчайдушними боями Ері та червоного з дітлахами. Цкуру майже відрухово встав із-за столу, підійшов до Ері і мовчки поклав свою руку їй на плечі. Вона ще ховала обличчя. Торкнувшись до Ері, Цкуру відчув, як вона дрібно тремтить, дрижанням невидимим для ока. Скуру, просочився крізь пальці рук голос Ері, – «хочу тобі щось попросити». «Звісно», – сказав Цкуру. Можеш мене обійняти?» Скоро підняв Ері з крісла, розвернув до себе й обняв. Пишні перса міцно притиснулися до його грудей, нечиставши свідченням чогось, м'які мокрі щоки торкнулися шиї. «Я не думаю, що колись ще приїду до Японії», – прошепотіла Ері. Її тепле-вологе дихання торкалося його вух. «Усе там нагадуватиме Юдзу і нашу». Скоро не зронив і слова, лише міцно обіймав Ері. Їхні обійми, напевно, було видно через відчинене вікно. Хтось міг саме проходити повз, міг повернутися Едвард із дітьми, але ні Ері, ні Цкуру на це не зважали. Їм було байдуже, що подумають інші, їм треба було обійматися, скільки душа забажає. Притулившись одне до одного, вони мусили відігнати довгу тінь злого духа. Очевидно, Цкуру приїхав сюди саме для цього. Так стояли вони, і скільки ж це часу минуло, дуже довго. Білі фіранки далі неритмічно погойдувалися під подувами вітру з озера. Її щоки далі мокріли. Альфред Брендель продовжував грати збірку «Рік другий. Італія». «Сонет Петрарки номер 7», потім «Сонет Петрарки номер 104». Скоро пам'ятав ці п'єси до найменших дрібниць. Так добре, що міг їх собі наспівувати. Уперше він усвідомив, як глибоко ці мелодії захопили його серце і слух. За увесь цей час ніхто з них не зронив і слова. Слова там не мали сили. Скуру та Ері просто стояли, обійнявшись, як двоє танцюристів, що припинили рухатися і віддали себе плину від часу. У тому часі зійшлося минуле і теперішнє, може, трохи майбутнє. Вони притулилися щільно одне до одного, теплий ритмічний подих Ері торкався його по тилиці. Скуру заплющив очі і плинув за музикою, дослухаючись до биття її серця. Те биття накладалося на удари маленького човна об хвилеріз.